Wa kulla dalalatin finnar Ikhwan Fiddin, pendengar dari wajah dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dan menunjuki kita di atas jalannya yang hak dan semoga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sebagai orang-orang yang penuh dengan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan kajian dari kitab Tashkilun Nufus, kita sampai pada bab al-istighfar di mana penulis mengatakan di antara penyebab-penyebab hidupnya hati seseorang dan menu atau makanan yang sangat bermanfaat bagi hati sudah kita bahas yang pertama zikrullah wa tilawatul Quran. Zikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an dan sudah kita bahas panjang lebar mengambil penjelasan dari zikir pagi dan sore dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang al istighfar al istighfar bermakna wahwa talabul maufirah yaitu minta ampunan, wal maufiratu hiya wiqayatul syarridh dunub ma asatriha makna istighfar adalah minta ampun minta al maufirah adapun al maufirah Maknanya adalah wikayah itu sharil dunup membentengi diri dari keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan dosa ma'asatriha bersama dengan itu menghapus atau menutupi perbuatan dosa tersebut. Artinya maafirah di sini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu perlindungan dari akibat perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Dan juga ditutupnya dan dihapusnya perbuatan dosa tersebut. Waktu kasuradikul istighfar fil Quran. Fatharatan yu'mar bihi kaulih Subhanahu wa Taala. Wa ista'firillah. Inna Allah Gafurul Rahim. Dan banyak al istighfar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al Quran. Dan kadang-kadang kita diperintah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat al muzzammil ayat 20, وَاِسْتَوْفِرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ Mohonlah kalian ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah, maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena kita sebagai manusia, tidak pernah luput dari perbuatan yang namanya perbuatan dosa. Dan memang kita sebagai manusia, sebagaimana disebut yang dari Nabi SAW, كُلُّ بَنِيْ أَدَمْ خَتَّى Setiap bani Adam senantiasa melakukan perbuatan salah Namun sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan Mereka lah yang bertobat kepada Allah Subhanahu SWT Pendengar roja dimanapun anda berada Lebih-lebih pada zaman kita berada di dalamnya sekarang ini Perbuatan dosa tidak perlu kita mencarinya Namun perbuatan-perbuatan dosa tersebut mencari dan mengejar kita dimanapun kita berada, bahkan kalau kita berada di kolong tempat tidur pun di situ kita dikejar dan diintai oleh perbuatan dosa yang memang zamannya zaman fitnah penuh dengan perbuatan maksiat dan disebutkan oleh Salafus Sholeh bahwa orang-orang beriman apabila melihat dosanya dia seperti berada di bawah gunung. Khawatir gunung tersebut hancur dan runtuh kepadanya badannya. Adapun orang yang fajir, orang yang selalu berbuat dosa, melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang menempel di mukanya atau di hidungnya. Kemudian dia menepisnya sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Tirmizi. Beliau berkata ان المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على انفه فقال به هكذا رواه البخاري والترمذي سوفهنى orang beriman dia memandang perbuatan-perbuatan dosanya -perbuatan seperti gunung yang besar ya berada di bawah gunung yang khawatir gunung tersebut hancur dan menimpa dirinya Adapun orang yang selantiasa suka berbuat dosa Melihat perbuatan dosanya seperti lalat yang bertengger di hidungnya Kemudian beliau mengatakan tinggal menepisnya saja Inilah keadaan kita Inilah perbuatan dosa yang mengelilingi kita pada zaman di mana kita hidup di dalamnya Oleh karena itu pendengar roda wajah dimana, dimanapun anda berada tidak ada jalan lain bagi kita senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan Al-Luqman Bahawa dia berkata kepada anaknya ya bani Awit lisanaka allahu maghfirli fa inna lillahi sa'at la yuraddu fiha sa'ilan Wahai anakku biasakan lisanmu untuk mengucapkan Allah maghfirli ya Allah ampuni aku karena Allah Subhanahu wa taala memiliki waktu-waktu di mana waktu-waktu tersebut tidak ditolak orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga al-Hasan al-Basri beliau mengatakan aktsu min al-istighfar fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa, wa, wa, wa fi majalisiikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadrun mata tanzilu al-mawfirah Perbanyaklah oleh kalian untuk memucatkan istighfar, mohon ampun kepada Allah di rumah-rumah kalian, di juga di jalan-jalan, di pasar-pasar, di tempat-tempat duduk kalian, majlis kalian, di mana saja kalian berada, karena kalian tidak tahu mata, mana ampunan atau kapan ampunan tersebut akan turun. Ikhwan Rahimani, dinahimaniyurahmatum Allah. Banyak di dalam Al-Quran Sangat banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan Agar kita minta ampun kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Muhammad Ayat 19 li walil wal mu'minat. Mohon ampun untuk dosamu Dan juga orang-orang beriman Laki maupun perempuan Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa 106 Wastawfirillah Innallaha kana ghafuran rahima Mohon ampun kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha pengampun dan juga Maha penyayang Fasabbih bihamdi rabbika Wastawfir innahu kana Tawaba Bertasbihlah dengan memuji Rabbu dan mohon ampun Kepadanya karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha pengampun Ikhwan fiddin rahimani Warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala juga memuji kepada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah wal musta'firina bil ashar yaitu orang-orang yang minta ampun kepada Allah di waktu sahur yaitu di waktu menjelang waktu subuh. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wallah Inni astaghfirullah wa atubu fil yawm akthar min 70 marrah Demi Allah sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Ikhwan fill din rahmani marhamakumullah Siapa di antara kita yang tidak melakukan dosa tidak satupun manusia di permukaan bumi ini yang tidak melakukan dosa. Yang maksem adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Namun kita yang senantiasa berbuat dosa, entah mata kita melakukan pengkhianatan kepada Allah, entah telinga kita mendengarkan perkara yang dilarang Allah. Untahtisan kita senantiasa liar untuk mengucapkan perkara yang bisa mendatangkan murka Allah atau kaki kita kita langkahkan menuju ke tempat-tempat di mana di situ penuh dengan perbuatan maksiat maka tidak ada yang lain kecuali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lokatiran ma yukurnal istighfar, sedikit tauba. Fayakunul istighfaru hina adin ibaratan an talab al-ma'fira billisan dan banyak disebutkan setelah istighfar adalah penyebutan at-taubah maka istighfar ini menjadi ibarah yaitu mohon ampun kepada Allah dengan lisan adapun at-taubah adalah ibarah an al-iqla'i anidh-dhulum bilqalbi waljawarih adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dengan hati dan dengan anggota badan. Penulis menyebutkan di sini istighfar adalah mohon ampun kepada Allah dengan lisan. Adapun taubat adalah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut dengan hati dan juga dengan anggota tubuhnya. Karena taubat maknanya tabayyubu ya yaitu kembali kembali kepada semula yang tadinya orang meninggalkan perbuatan, meninggalkan sholat, maka taubatnya dia harus kembali untuk melakukan sholat. Kalau orang tersebut tadinya meninggalkan zakat, maka taubatnya harus kembali mengeluarkan zakat. Kalau dia dosanya, berhaka kepada kedua orang tuanya, maka taubatnya harus berulwalidain, kembali untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka, Al-Tawbah sebagaimana disebutkan oleh Al-Ingamun Nawawi di dalam Riyadhus Salihin kemudian ditambah juga oleh Syed Muhammad bin Salih maka syaratnya yang pertama haruslah niatnya niat ikhlas yang kedua adalah Al-Iqna' iaitu harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut kemudian an nadam harus menyesal dan Al-Azmu Al-Azmu adalah ada keinginan yang sangat kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa dan yang kelima adalah apabila berkaitan dengan hak anak Adam maka harus dikembalikan hak-hak tersebut baik itu berupa harta, berupa darah maupun berupa harga dirinya. Karena Nabi SAW bersabda: Kullu al Muslim al Muslim haram, maluhu wadu wadamu wairduh wa rawahu Muslim. Setiap Muslim satu dengan yang lainnya haram, harta, darah dan juga harga dirinya. Ikhwan fiddin wa imani wa rahimakumullah Maka istighfar ini merupakan perkara yang bisa membuat hati seseorang sehat, perkara yang bisa membuat hati seseorang bercahaya, perkara yang bisa membuat hati seseorang memiliki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala karena sebaliknya orang yang berbuat dosa itu bisa membunuh hatinya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak Rauti zinuba mematikan kubu, wakad yuris zul ladmanuha. Tarik zinubi, hayatul kubu, wahai rul nafsi kasiyanuha. Abdullah Al, al ka Abdul Barak mengatakan, aku melihat perbuatan dosa itu bisa membunuh hati seseorang, dan juga bisa mewariskan kehinaan bagi orang-orang yang kecanduan melakukan perbuatan dosa. Dan meninggalkan perbuatan dosa merupakan kehidupan bagi hati seseorang dan lebih baik dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan tidak taat kepada perbuatan dosa tersebut. Pekwan Fidin Rahimahni Warahmatullah. Sekali lagi saya bertanya siapa yang di antara kita tidak berbuat dosa? Tidak satu pun di antara kita tidak melakukan dosa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Seandainya tidak ada orang yang berbuat dosa Maka Allah akan memusnahkan umat ini Dan akan mengganti dengan suatu kaum yang lain Kemudian mereka berbuat dosa Lalu minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Nabi s.a.w bersabda Waladhi nafsi biyadih Lawlam tuznibu Ladhehaballahu tu law tu ta'ala bikum Walajai walajak wala ja'a biqaumin yudribuna Allah ta'ala fa yu'firu lahum rawahu muslim dimizat yang diriku berada di tangannya seandainya kalian tidak berbuat dosa maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memusnahkan kalian dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan mendatangkan satu kaum di mana mereka melakukan perbuatan dosa lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni kepada mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis kursi Ya ibadi innakum takhti'una bil-laili wan-nahar wa ana a'firu adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni astaghfir lakum Wahai hamba-hambaku... ...kalian melakukan perbuatan dosa... ...siang dan malam... ...dan aku mengampuni perbuatan dosa tersebut semuanya... ...maka mintalah ampunan kepada aku... ...aku akan mengampunkan kalian. Ikhwan Fiddin Rahimani wa Rahimakumullah... ...almawfirah adalah... ...wikayatu syarid dunub ma'asat riha... ...yaitu... ...melindungi diri... ...dari keburukan-keburukan... ...akibat perbuatan dosa kita... Bersama dengan satriha yaitu dihapuskannya dosa tersebut. Karena memang perbuatan dosa ini akan membawa kepada keburukan-keburukan. Di antaranya perbuatan dosa itu ya bisa menghalangi sesuatu dari rizki. Sedangkan Allah SWT Nabi bersabda, لا يردد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البرر. وَإِنَّ الْرَجُلْ لَيُحْرَمُ الْرِزْكُ بِذْذَمْ بِيُسِيِبُهُ رَوَهُ الْحَاكِمْ وَبْنُمَاجَةُ وَحَسَّنَهُ الْأَلْبَانِ Dari Htawban Tidaklah bisa menghalangi takdir kecuali doa Dan tidak bisa menambah kepada umur kecuali perbuatan baik Dan sesungguhnya seseorang akan terhalang dari rezeki Disebabkan perbuatan dosa yang dia lakukan Ikhwan Fuddin Rahimani wa Rahimakumullah Al-Hasan al-Basri ditanya bagi orang oleh seorang yang mengeluhkan tidak memiliki anak, kemudian beliau menyuruhnya agar beristighfar. Kemudian ditanya bagi seseorang yang pertaniannya tidak tumbuh, maka disuruh beristighfar. Maka istighfar ini banyak manfaatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Nuh ayat yang ketujuh. Sampai ayat yang ke 11 Allah berfirman, Fakultu ista'ufuru, rabbakum inna hu ka naqfaru, yur sil sema'alekum idraru, wa yumdudkum bi amwalu wa bani na wa ja'annakum jannah timwa ja'annakum anharu. Mintakan mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Mah Pengampun yang mengirim Air dari langit, iaitulah air hujan, dan juga memperbanyak kalian dengan harta-harta dan anak-anak, dan menj menjadikan untuk kalian jannatin wa jaallakum anharo, yaitu kebun-kebun dan juga sungai-sungai. Maka disebutkan oleh Ibn Khuzair ketika memberikan penjelasan terhadap ayat ini idhatubtum ilallah was tafrtumu wa atigtumu. Kasarur rizqakum wa asqaakum min barakatis samaa' wa anbata lakum min barakatil ardi wa anbata az-zara' Apabila kalian bertobat kepada Allah dan kalian minta ampun kepada-Nya serta taat kepada-Nya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kasarur rizqakum akan memperbanyak rezeki atas kalian dan akan memberikan kalian yaitu air dari barokah langit dan juga akan menumbuhkan dari barokah bumi, yaitu menumbuhkan tanaman-tanaman. Dan juga akan memberikan kepada kalian harta serta anak-anak, yaitu harta dan banyaknya anak. Maka bagi orang-orang yang memiliki kesulitan dan memiliki uh, masalah sampai sekarang tidak memiliki keturunan, Ketika ditanyakan kepada Al-Hasan Al-Basri, maka disuruh banyak untuk istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mengalami kesulitan rizki, maka disuruh banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang mengalami kesulitan pertanian, disuruh untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar ini bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Dan perbuatan dosa tentu saja Bisa mendatangkan berbagai macam kesulitan Dan berbagai macam keburukan nah Allah menghinakan kepada orang-orang yang selalu berbuat dosa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Ketahulah Anas bin Malik beliau mengatakan Innakum lata'maluna a'malan hiadak fi a'yunikum minasyar In kuna la naudhha'ala ahd Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-mubidat. Rauhul Bukhari wa Ahmad. Sesungguhnya kalian akan melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut kalian anggap ada dalam pandangan kalian lebih ringan, lebih kecil daripada rambut, lebih tipis daripada rambut. Namun kami menganggapnya di masa Rasulullah SAW sebagai al-mubiqat, iaitu sebagai perkara-perkara yang bisa membinasakan. Demikian juga dengan Bilal bin Sa'ad bila mengatakan لا تنظر ila syukurul khatīyah ولكن انظر ila al-matīman as jangan engkau melihat kecilnya dosa yang kau lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau telah berbuat dosa tersebut. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah Pendengar Radio Raja Dimanapun anda berada Ingatkah kita, dosa kita kepada kedua orang tua Pernahkah anda menyakiti kedua orang tua anda Maka tobatnya adalah Istighfar kepada Allah Dan berbuat baik kembali kepada kedua orang tua Apakah anda pernah meninggalkan sholat Maka tobatnya adalah kerjakan sholat Kalau anda pernah melakukan kesyirikan maka tobatnya kembali kepada Allah yaitu Tauhid. Dan Tauhid ini merupakan dosa yang paling berhak dan paling utama untuk kita bertobat kepada Allah. Karena orang kalau mati dalam keadaan seperti itu, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa orang yang mati dalam keadaan melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar rajak dimanapun anda berada, maka perhatikan, di sini al-istighfar ini banyak manfaatnya di antaranya bagi orang yang kesulitan memiliki anak datang kepada Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala ke tabi'in maka beliau menyarankan agar beristighfar orang mengalami kesulitan rezeki maka beliau sarankan agar banyak beristighfar orang kesulitan dalam masalah pertanian maka dalam dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena Orang yang banyak melakukan perbuatan dosa akan terhalang dari yang namanya riski. Dan riski tidak hanya sekedar harta. Kita terlepas dari perbuatan dari balak itu merupakan riski. Mendapatkan anak yang soleh merupakan riski. Mendapatkan istri yang soleh merupakan istri. Mendapat suami yang soleh adalah riski. Maka kalau kita banyak melakukan perbuatan dosa tentu saja ketika kita mengalami. Perkara-perkara yang tidak menyenangkan Dari apa yang ada pada kita Dari anak-anak Dari istri, dari keluarga, dari suami Dari orang tua, dari semuanya Maka tidak ada jalan lain Kecuali kita mohon ampun kepada Allah Karena memang kita ini orang yang zalim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sami'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa'innahu li fa innahu la yafirud dhunuba illa an Ya Allah kita ini banyak melakukan perbuatan dosa sudah banyak nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau beliau saja mohon ampun pada setiap hari lebih dari tujuh puluh kali bagaimana dengan kita Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Ustaymin Dalam syarah Riyadhul Salihin Kalau Nabi saja segitu maka kita Bimbabil aula Untuk mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhwan fiddin rahimani Warahimakumullah Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika ibnu Umar beliau mengatakan Ketika kami bersama Rasulullah dalam satu majelis maka kami menghitungnya lebih dari satu kali untuk mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawabul ghafur. Rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawabul ghafur. Hadis ini sahih di, di sahih Al Albani, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka di sini kita wajib hukumnya untuk minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dosa yang kita lakukan adalah Antara Allah Maka kita minta ampun kepada Allah Kalau dosa yang kita lakukan Antara dengan manusia Maka kita minta maaf kepadanya Karena orang yang punya kesalahan Kepada Allah Kalau kita minta ampun kepada Allah Allah pasti mengampunkan kita Namun kalau kesalahan Kepada sesama manusia maka haruslah minta dihalalkan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Maka na'indahu li akhihi li'akhihi, falitahallalha minhu rawahul bukhari. Barang siapa yang punya kesalahan kepada madlamah, yaitu perbuatan dolin kepada saudaranya, maka hendalah dia minta maaf kepadanya. Minta dihalalkan. Karena apa Nabi juga SAW bersabda, Inaz zulma zulumat yawm alqiyamah. Perbuatan zalim itu merupakan kegelapan nanti dari kiamat. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu az-zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu." Wahai hamba hamba sesungguhnya Aku telah haramkan pada diriku perbuatan zalim. Demikian juga aku haramkan di antara kalian perbuatan golim. Maka janganlah saling berbuat golim satu sama lainnya. Kalau kita punya dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan mengampuni kita. Dan Allah pasti akan mengampuni kita kalau kita benar-benar minta ampun kepada Allah. Namun kepada sesama manusia. Kita jangan berharap dengan amal baik kita yang kita miliki. Kalau kita memiliki kesalahan sesama manusia sebagaimana Nabi s.a.w. juga pernah bertanya kepada para sahabatnya Atadru namal muflis? Qalu al muflisu fina man la daraha lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati yati yawmal qiyamah bi salatin wa siamin wa zakatin wa yati wa qad shada ma hadha wa qad ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فني حسناته قبل ان يقضى ما عليه فان فني حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ من خطاياهم فطر عليه فطرها في مُسْلِمْ. bertanya apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan orang yang tidak punya dirham, tidak punya dinar Maka Nabi mengatakan Orang yang bangkrut adalah Di antara umatku yang datang nanti pada kiamat Membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa Kemudian dulunya dia mencaci orang ini Kemudian menubuh berzina Makan hartanya Menumpahkan darahnya Memukulnya Kemudian diberikan kebaikan-kebaikan orang ini Kepada orang-orang yang dianiaya Lalu setelah habis, sebelum impas, maka diambillah kesalahan-kesalahan orang-orang tersebut dan di diberikan kepadanya. Lalu setelah itu dilemparkan ke dalam api neraka wal-iyadu billah. Ikhwan fid din rahimani wa rahmakumullah, pendengar wajak dimanapun anda berada, maka mari kita ucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Seratus kali pada setiap harinya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengucapkannya. Dan Syekh Muhammad bin Sulaimin beliau menjelaskan dalam Riyadh Sharariyah Al Sulihin bahawa perbanyaklah membaca istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi membaca seratus kali, maka kita mimbabil aula untuk membacanya lebih banyak lagi. Mohon ampun kepada Allah, sebagaimana disebutkan tadi oleh Al Hasan bahawa perbanyaklah membaca istighfar di rumah-rumah kalian, di jalan-jalan, di pasar, kemudian di tempat-tempat kalian, di mana kalian duduk bersama teman-teman kalian. Karena tidak tahu di mana ampunan tersebut turun kepadamu. Ila ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan dosa. Karena tidak ada satupun orang yang terbebas dari perbuatan dosa. Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Wabarakatuh Allah. InsyaAllah akan kita sampaikan apa akibat perbuatan dosa bagi seorang hamba ketika dia berada di dunia. Dan juga bagaimana akibatnya ketika di alam kubur. Dan juga bagaimana akibat perbuatan dosa ketika nanti di akhirat. Kemudian ikhwan fiddin rahmanim wa rahmukumullah Sebagaimana kata Bilal bin Sa'ad tadi Janganlah engkau melihat La tandur ila sigurul khati'ah Janganlah engkau melihat kepada kecilnya perbuatan dosa Walakin undur ila azamati man asaid Akan tetapi perhatikan kepada siapa Engkau telah berbuat dosa Yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada dosa kecil Namun itu bisa menjadi besar Apa penyebabnya di antaranya adalah menganggap dosa itu kecil. Alati ta'udumu biha as-saghair an yastasghir az-zam. yaitu menganggap dosa itu kecil. Maka itu bisa menjadi dosa tersebut besar dan berat di hadapan Allah. Yang kedua, ada ya, wami asbab an yafrah bis-saghirah. Di antara penyebar perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar di hadapan Allah karena dia bangga dengan perbuatan dosa kecil tersebut. Dan yang ketiga adalah an yatahawana bi sattrillah ta'ala wa hilmihi anhu wa imhalih iya yaitu dia menganggap remeh ya dengan apa namanya Allah Subhanahu wa taala menutup dosanya. Ya. Karena ada orang yang berbuat dosa kemudian dia ngomong-ngomong kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, Kullu umati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku itu dimaafkan, kecuali orang yang menampak-nampakkan dosanya. Wa minal mujaharah, mujahara an ya'malal rajul al-amal bil lail, summa yusbih, Waqd sataruh Allah عليه فيقول يا فلان املت الباره كذا وكذا وقَد بَاتَ يَسْتَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللَّهِ عَنْهُ رواه البخاري ومسلم. Kecuali orang setiap umatku kata Nabi dimaafkan kecuali orang yang menampak-nampakkan dan diantara orang-orang yang menampakkan tadi penampakan dosa ini adalah Seseorang melakukan perbuatan dosa di malam hari Kemudian pada pagi harinya Allah telah menutupnya Akan tapi orang tersebut mengatakan Wahai fulan Tadi malam saya telah berbuat begini-begini Mungkin dia minuman keras Atau berzina dengan orang Dia sudah sudah ditutup oleh Allah pada pagi harinya Tapi pada pagi hari dia ngomong-ngomong Padahal malam hari Allah sudah menutupnya Di pagi hari dia mengungkap kembali uh, Rahasia Allah tersebut Waliyahudubillah ini adalah diantara perbuatan yang bisa menyebabkan dosa kecil bisa menjadi besar. Di samping itu adalah an yaku nahlul dinim aliman yuktadabih yang berbuat dosa adalah orang yang punya ilmu yang menjadi panutan. Ini dosa kecilnya juga bisa menjadi besar dosa tersebut. Ya, karena apa? Karena orang tersebut seharusnya menjadi panutan, tapi dia melakukan dosa tersebut, ya, dan sehingga ditiru oleh orang lain. Sebagaimana Nabi bersabda, "Wa man Islami sunnatan sayi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi an yanqisa min azza, min auzarihim shay'." Rawi Muslim. Barang siapa yang melakukan Kejelekan di dalam Islam Maka dia mendapatkan dosanya Dan juga dosa bagi orang yang melakukannya Yaitu menirunya Tanpa dikurangi sedikit pun Dari dosa-dosa mereka Ikhwan Fiddin Rahimani Warahmatullahi Betapa Besar akibat dari perbuatan dosa Namun kita jangan sampai putus asa Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha pengampun Allah subhanahu wa ta'ala Membuka Ampunannya di siang hari Dan di malam hari Terutama di waktu-waktu yang mustajabah Maka kita Senantiasa untuk mohon ampun Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Di antaranya lagi Yang bisa membuat dosa kecil Tapi menjadi besar adalah Disebabkan Tempat dan waktu Seperti berdusta Itu Dosa Namun kalau orang tersebut berdusta ya, Pada bulan Ramadan Maka dosanya lebih besar lagi Sebagaimana Nabi bersabda Man lam yadaqaulazur Wal amala bihi, amalabihi Falaisa lillahi hajah Fi an yada'atu amahu wa syarabahu Rawahul Bukhari Barang siapa yang tidak meninggalkan Perkataan dusta dan dia senantiasa berbuat seperti itu. Maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan meninggalkan minum. Demikian juga perbuatan dosa kecil bisa menjadi besar. Karena apa? Karena tempat syarful makan. Ya. Seperti orang yang membunuh. Maka kalau dia membunuh di tanah haram. Ya. Maka dosanya lebih besar lagi. Kalau dia membunuh di tanah suci. Itu lebih besar lagi karena apa? Karena tempat tersebut merupakan tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara juga yang bisa membuat dosa kecil menjadi besar adalah Tarkul khauf minallah wal istihana tabihi Yaitu tidak takut kepada Allah dan menganggap remeh ya Istihana yaitu menghina, menghinakan Perbuatan kecil tersebut karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ikhwan Fuddin Rahmani Warahmahkum Allah Demikian yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan ini Yang insyaAllah pada kesempatan berikutnya Akan kita bahas Perkara-perkara uh, Yang bisa Apa namanya akibat Dari perbuatan dosa Yang dilakukan oleh seseorang di dunia Kemudian juga di alam barzakh. Dan juga nanti di akhirat Wallahu alam bisawab Selanjutnya saya berikan kepada Al-Ah Al-Fadhil Ihsan Hafizahullah wa ta'ala Ta'fadhal Penenggara jenis yang dirahmat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian pembahasan dari Al-Istighfar yang disampaikan oleh Ustaz Mahfud Dan kita buka sesi interaktif Bagi anda yang ingin bertanya perihal pembahasan kita Kita angkat telefon pertama Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Taib, Dengan siapa Bapak? Dengan Bapak Abdul Razak Di daerah Mampang Taib, Silakan Bapak Abdul Razak nah, Itu terkenal Banyak-banyak perbuatan dosa Dari hmm. kecil sampai besarnya gitu hmm. Tapi di daerah kami ini Cukup banyak ulama Ulama terkenal Ustazah dan Ustazat, ustazat. Tapi banyak-banyak sekali ritual Yang mengandung kebidahan Seperti yang saya sudah pegang bukunya ini seperti doa dan wirid, yeah. empat imam saya sudah beli nih bukunya, yeah. exlopend apa tu saya tu, yang inslopendia itu yeah. uh, seperti ada tahlilan yeah, saya yeah. pasti ikut, yeah. ada acara-acara taklim di musola yeah. saya ikut, yeah, yeah. itu seperti yang kalau kami dengar dari Roja. Ya. Seperti membaca selawat ya, Di permulaan ya. pengajian ya, ya, ya. Itu seperti Yaro Bebir ya. Katanya beda Tapi ya. itu semua di seluruh musnah ya, <laughs> Dilakukan ya. hal itu gitu ya. Jadi saya selaku jemaah ya. Bagaimana gitu ya, ya, ya. ya Seperti ya. tiap pengajian mingguan juga Saya itu ada ya, ya. Setiap sebelum pembuka pemingguan hmm. Ada maulidnya gitu. Iya, nah, iya. yang sedangkan maulid di sini ditekankan banget, gitu iya, ya. Type itu saja. Iya, iya. Nah, jazakumullah khair. Iya, perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan ibadah, maka tidak bisa kita lakukan kecuali harus dengan adanya dalil. Dengan adanya dalil. Kenapa demikian? Karena Nabi saw telah menegaskan. Man amilah amalan laya alaihi amruna, fahu roddun. Barangsiapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak ada perintah dari kami, tidak ada contohnya, maka itu akan tertolak. Nah, al-ibadah sendiri itu maknanya adalah merendahkan diri dan menghinakan diri, sebagaimana dikatakan Al-Qurtubi, ya, bahawa al ibadah atau kudus atau zulul ibadah itu merendahkan diri dan menghinakan diri. Maka siapa yang mau merendahkan diri dan menghinakan diri? Maka tidak boleh kita merendahkan diri dan menghinakan diri Kecuali yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu Ya ulama sudah sepakat Al-aslu fina ibadah al-man'u Hukum asal ibadah itu terlarang Kecuali yang ada perintahnya ya. Tidak boleh kita menganggap oh, ini baik, ini bagus Coba kita lihat bagaimana perkataan Al-imamu syafi'i Manistah sana fakut syara'ah Barang siapa menganggap baik sesuatu yang padahal itu tidak ada syariatnya, maka dia telah membuat syariat yang baru. Dan Allah Subhanahu wa taala menekankan dan memberikan ketegasan ya, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, amlahum syuraka syar'u minad din ma lam ya'dham bihilla. Apakah mereka punya sekutu-sekutu yang membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangankan yang Bapak, -bapak sebutkan tadi contoh-contoh yang yang sangat panjang, ya. Yang pendek saja, ya. Ketika kita katakanlah salah satu contoh, ya. Waktu kita ruku uh, ruku dan bangun dari ruku yaitu itidal kita membaca sama Allah lima hamidah Robbanalakalhamdu. Yang lain Robbanawalakalhamdu. Hanya beda satu huruf pun itu dibahas oleh para ulama. Apakah itu benar datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alhamdulillah keduanya sama-sama benar dan bisa dijalankan. Karena memang ada dalilnya. Bedanya satu huruf, apalagi lebih. Ya, ketika e, Nabi mengajarkan ya, cara tidur, ya, ya membaca diantaranya e, beriman, aman tuh birrosul bir, bir, bir aladiar saltabihi. Kemudian mau diganti ya, binabiyikah? Allah di tabihi diganti oleh sahabat bagaimana dengan bir rasul Allah di tabihi nabi dan rasul ya maka nabi mengatakan bir bin nabi Allah di tabihi ya nabi menegaskan mau diganti dengan bir bir rasul karena pas Arab Allah di tabihi namun nabi menegaskan kembali kepada apa yang telah di Tunjukkan oleh beliau apalagi yang lainnya dan perkara-perkara tersebut sudah sering dibahas dan mudah-mudahan Bapak bisa mengikuti terus kajian-kajian ini dan kajian ini tentu saja bukan dalam rangka pemaksaan dan seterusnya namun mari kita terbuka karena dalam surat Al-Baqarah 166 itu Allah berfirman ittabar allazina tubiu min allazina taba'un ila awl azab wa taqata' bihumul asbab Wahai orang-orang yang beriman! Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak beriman orang-orang yang beriman berada di sampingku. Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan orang-orang yang tidak beriman berada di sampingku." Tetapi orang-orang yang beriman berada di sampingku. Katakanlah: orang yang tidak beriman berada di sampingku." Tetapi orang-orang yang beriman berada di sampingku. Katakanlah: orang-orang yang tidak beriman berada di sampingku." orang yang beriman berada di sampingku. Katakanlah: "Sesungguhnya yang tidak beriman berada di sampingku." maka orang yang ikut-ikutan mengatakan seandainya dulu aku punya kesempatan berlepas diri kepadamu maka kami pun berlepas diri dari kalian sebagaimana kalian sekarang ini berlepas diri dari kami maka kepada bapak menanya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesbenar-benarnya dengan sesungguhnya yaitu petunjuk Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqnat tibah ah, warinal wa batila batila warzuqna jitnabah Ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berikan kemampuan untuk menjalankannya dan tunjukkan kepada kami yang salah itu yang batil itu batil dan berikan kemampuan untuk meninggalkannya sehingga dalam hal ini tidak terpengaruh di sana dan sini juga tidak terpengaruh dengan roja ini dengan radio ini tapi apa? Karena disampaikan bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena radio ini tapi kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan bagaimana para sahabat menjalankan semuanya itu, mempraktikkannya semuanya itu. Oleh karena itu kata Al Hasan Al Basri, orang yang menyatakan cinta kepada Allah bukankah orang yang mengadakan maulid nabi, mengadakan juga membaca yang lain-lain semuanya itu, bukankah semua itu tidak ada tujuan lain kecuali ibadah dan cinta karena Allah? Apa kata Al Hasan Al Basri? Maka orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji dengan ayat قُل إِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَابِعُونِ يحبكم الله ويفضلكم تنوغكم katakanlah wahai Muhammad kepada mereka kalau kalian mencintai Allah maka ikuti caraku dalam mencintai Allah swt maka aku akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni kalian Kemudian disebut oleh Mukasir, Mukasir yang Madhabnya Syafi'i. Coba kita perhatikan dalam tafsir surat terus ayat tersebut. Ya, barang siapa yang menyatakan cintanya kepada Allah, tapi dengan tidak cara yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ketahuilah bahwa dia itu sebagai pendusta. Demikian kata beliau dan boleh dibuka di dalam tafsir Mukasir di mana Madhab beliau adalah Syafi'i. Wallahu a'lam. Tapi mungkin belum bisa difahami kerana Bapak yang bertanya dan kita angkat kembali bagi para pendengar Roja yang ingin bertanya. Satu pesan singkat kita angkat. Ust, ya. Dari Diva, dari Ciputat. Ustaz bagaimana cara menahan diri kita untuk tidak melakukan kembali perbuatan dosa yang sama? Ust. Dan itu saja. Ya, ya. Memang kita bukanlah orang yang maksum. Ya senantiasa kita akan terjerumus kepada perbuatan dosa. Namun kalau kita minta kepada Allah. Agar kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Yaitu perhatikan syarat taubat. Ya, yang pertama ikhlas. Yang kedua kita apa namanya, menyesal. Yang ketiga adalah meninggalkan perbuatan tersebut, al-iqla', ya. Yang keempat adalah al-azmu yaitu jangan sampai ada niatan dan keinginan kembali, ya. Kalau sudah terpenuhi semuanya itu, kemudian terjurumus lagi, kita minta ampun lagi kepada Allah dan kita benar-benar minta ampun dengan empat apa namanya syarat tersebut. Kalau sudah seperti itu, terjurumus lagi minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa demikian, ya. Bagaimana okay, pendengar raja yang ingin bertanya langsung silakan di 8236543. 6543 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Kandi Bicibino. Baik, Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta nasihatnya, Tad. Iya, iya Pak. Uh, saya hari-hari mojek ya, Tad. Iya. Yang sebelumnya sudah tahu tidak ada batasan syar'i ketika seorang muslim berunding yeah. dengan nyamakan maharanya kan? Yeah, iya yeah. iya. Uh, dan prioritas kebanyakan penumpang saya itu kan ibu-ibu. Iya iya. Mereka lebih banyak dibanding lagi lagi kan? Yeah, yeah. Iya iya. Untuk usaha lain, ya, usaha lain saya perlu modal. Mm. Uh, mohon yeah. Ustaz untuk nasihatnya. Iya yeah, iya yeah, pak iya. Kami siasati ini sementara saya. Iya. Yeah untuk isha, untuk naik saja untuk masuk-masukan saya untuk rasa hari-hari. Iya ya, iya ya, Pak ya. Insyaallah ya. ya, ya, ya. tak. Ya. Asalamualaikum ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu ya. Yazadakallah hirsan ya. Semoga Allah mendambahkan semangat untuk senantiasa takwa dan taat kepada Allah. Ketahuilah kepada Bapak yang menanyakan tadi, Allah berfirman, "Wa may Ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam kesulitannya dan akan memberikan rezeki yang datangnya dari tempat yang tidak diduga. Dan sebagaimana tadi, ini datang kepada Al-Hasan Al-Basri orang menanyakan tentang kemiskinan, kekurangan harta, kemudian karena tidak memiliki anak, karena kekurangan hujan, ya, Kemudian disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar kepada Allah. Karena perbuatan istighfar ini akan memudahkan rezeki Demikian sebaliknya perbuatan dosa itu ya akan menghalangi seorang dari rezeki Maka tidak diragukan lagi ya Kalau kita berboncengan dengan uh, lain jenis yang bukan mahrum kita Maka itu termasuk perkara yang dilarang ya. Perkara yang dilarang oleh agama Oleh karena itu insya Allah masih banyak jalan untuk mencapai rezeki yang halal. Moga benar-benar mudah Allah memberikan kemudahan dan pertolongan kepada antum. Wallahu aalam. Saya temikan Pak Fandi dan semoga lah memudahkan usaha antum. Baik saat kita angkat kembali Saudari pesan singkat. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara memperbaiki istighfar? Agar dalam beristighfar menghadirkan hati kita Sat. Dari Laylah di Jakarta Utara ya. ya pertama kita faham apa itu istighfar itu Sudah tadi kita sebutkan Makna al-istighfar adalah ma Maka orang pertama kali kita menghadapi Apa namanya memahami sebuah persoalan Maka mengerti dengan dengan mustalah tersebut ya, Dengan istilah tersebut Maka al-istighfar ma minta ampunan dan dimaksud dengan mawfirah yang kita maknai ampunan itu adalah Wiqayah syarid dunub ma'asat riha Yaitu Wiqayah Wiqayah itu adalah Menghindarkan hidiri ya. Melindungi diri atau menghindarkan diri Dari apa? Dari Akibat Akibat buruk Dari perbuatan-perbuatan dosa kita ya. Maka istighfar Itu bisa menghindarkan diri Dari akibat perbuatan dosa yang kita lakukan Ya Misalkan orang yang dikatakan tadi oleh Allah SWT bahawa orang terhalang dari rezeki karena perbuatan dosanya... Nah, maka dengan istighfar, ya, kita akan lepas dari penghalang rezeki tersebut. Di samping itu, ma'asatriha. Maka dosa kita ini ditutup dan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping kita terhindar dari akibat dari perbuatan dosa tersebut, maka dosa kita juga dihapus. Itulah makna al-istighfar. Nah, kalau kita sudah paham dengan makna ini, maka yang kita lakukan adalah memperhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati ingat dengan perbuatan dosa, bahwa perbuatan dosa itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita bisa runtuh dan tidak sadar air mata mengalir ya, sehingga kita ingat akan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kita ingat dengan perbuatan dosa kita ya. Kemudian kita e, berupaya untuk tidak kembali dengan apa namanya? E, cara istighfar kita yang benar-benar kita serius dan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Baik, set kita angkat kembali dari pesan singkat dari dari Bapak Alif di pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz apakah dosa-dosa yang kita lakukan merupakan takdir yang ditetapkan oleh Allah untuk kita sebagaimana masuknya kita ke dalam surga atau neraka yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jazakallahu Iya. Iya, betul ya. Semua yang terjadi di permukaan bumi ini tidak lepas dengan takdir Allah Subhanahu taala. Ya, sebagaimana juga kita masuk surga dan neraka sebagaimana Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar." Faqalu ya Rasulullah, "Afala natakil ala kitabina wa nad'ul amal?" Fakahlah imaluh, fakullun mu yasarun lima khulikalahu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ya. Tidaklah masing-masing kalian kecuali telah ditetapkan, ditakdirkan tempatnya di neraka dan juga di sorga. Maka bertanya lah para sahabat Ya Rasulullah kalau begitu kita bersandar saja kepada takdir, tidak perlu berbuat, tidak perlu beramal. Maka Nabi mengatakan berbuatlah masing-masing kalian akan dimudahkan menuju kepada takdir apa yang telah diciptakan termasuk juga perbuatan maksiat orang yang sholat semuanya tidak lepas dari takdir nah tidak dari kehendak Allah subhanahu wa ya. taala dan irodah itu ada dua macam ya yang pertama irodah kauniyah yang kedua irodah syara'iyah ya irodah kauniyah sebagaimana sebelumnya benam bilal as al hanafi sebagaimana perkataan kita masha allahu kana walam ya salam yakin apa saja yang dikendaka Allah terjadi Apa yang tidak dikendaka Allah tidak terjadi Orang yang sholat Atas kendaka Allah Orang zakat demikian Dan orang mencuri Orang berzina Atas kendaka Allah enggak mungkin Kalau atas kendaka Allah enggak terjadi Namun ini irodah kauniyah ya, Irodah kauniyah nah. Terhadap orang yang berbuat dosa Atau terhadap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Itu terjadi dua irodah Irodah kauniyah dan irodah syariah Ya, Iroda syariah Allah ridha dan Allah cinta. Adapun irodah kauniah, ya, maka tidak mengandung apa nama cinta Allah, ya, dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengertian di sini orang yang berbuat apa namanya kebaikan itu mengandung dua irodah, irodah kauniyah dan syariah. Adapun orang yang berbuat dosa, maka itu irodah kauniyah tapi tidak irodah syariah. Karena Allah tidak ridha dengan orang mencuri dan seterusnya. Allah waalaikum. Kita angkat kembali bagi para pendengar uji yang lain Silahkan di 021-823-6543 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Fikri di tambur Baik, silahkan Ibu Fikri Nah, ini Pak mau tanya Kalau istighfar sambil melihat TV itu uh, dapat tanggalan gak? Itu yang pertama Terus yang kedua uh, Kalau kita kan udah -tik -tik Tentang big'an gitu ya Iya yeah. Uh, kita uh, menjalaninya dengan terpaksa gitu. Itu dosa apa enggak pak? Iya. Ya gitu aja. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Kata kalau kita istighfar, ya tentu saja kita harus menghadap Allah Subhanahu Wataala dengan sebaik-baiknya dengan khusyuk, ya. Karena istighfar itu adalah doa, yaitu minta ampun kepada Allah dan Allah tidak akan menerima doa dengan hati-hati yang apa yang lalai kepada Allah Subhanahu Wataala. Nah bagaimana kita istighfar Ya minta ampun tapi mata kita Kepada televisi Televisi kebanyakan isinya Ya, ya buka telah buka Dengan mempunyai aurat Kamu juga dengar-dengar musik Dan seterusnya bagaimana kita minta ampun Pada satu kesempatan Dan pada kesempatan yang sama Kita berbuat dosa Nah ini namanya main-main ya Pada ibu yang bertanya jangan melakukan seperti itu Jawabkan dari seperti itu Kecuali kita melihat TV astagfirullahaladzim Karena sudah melihat TV, gitu. Bukan karena kita istighfar sambil melihat TV, tapi karena melihat TV kita istighfar karena di situ penuh dengan musik tontonan tontonan yang banyak merusak akhlak dan moral uh, kita, ya. Bahkan juga kepada dengan bukan anak-anak saja, tapi juga kepada orang tua. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bagaimana apakah dosa mengikuti perbuatan-perbuatan binaan karena terpaksa? Nah, ini terpaksa nya karena apa? Ya. Apakah dipaksa dengan sampai dipukul atau disiksa atau mau diancam dibunuh dan seterusnya ya. Namun kalau terpaksa karena enggak enak, maka ini enggak benar, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ya, sering saya sampaikan, perhatikan sikap mudoroh dan mudahanah. Mudoroh itu sikap lembut tapi enggak mengorbankan agama. Itu yang dituntut dalam agama. Tapi kalau mudahanah, sikap lembut kepada sesama manusia, ya sikap malah eh, santun tapi dengan mengorbankan agama. Wah saya enggak enak terpaksa saya enggak enak terpaksa ini namanya mudah anak ya, Nabi Allah mengatakan wadu lautuh mereka ingin wahai Muhammad ya kamu mengorbankan agama maka mereka pun juga akan mengorbankan agamanya demikian maka ini dilarang ya, Allah wa alam sahih demikian jawabannya dan kita angkat dari pesan singkat Ustaz. Dari Bu Rini di Tangerang, Ustaz, bagaimana kan mengetahui batasan-batasan para ulama yang harus kita ikuti dan kita ambil ilmunya Ustaz. Jazakallahu khair. Iya iya iya. ini panjang kalau bicara masalah itu. Ya. ya bagi kita sebagai orang awam, ya, kita mencukupkan diri mengenal kepada dai-dai yang ada sehingga ulama mana yang harus kita ikuti. Tentu saja kalau kita mengikuti uh, Dengan rutin Kajian-kajian ya, Kemudian tidak hanya sekedar Kita jiping, ngaji kuping Namun kita ada buku Dan kita bisa mencatat di mana letaknya ini Di mana ini Punya ke, punya apa hak untuk bertanya Di mana letaknya ini, bagaimana dalilnya Nah ini yang sampai kita Minta minta kepada Allah SWT Mana yang benar, mana yang hak ya Untuk kemudian baru kita nantinya dengan sendirinya akan memahami manhaj di dalam beragama ini mana yang yang mengikuti Al-Qur'an dan mengikuti As-Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh Salaful Ummah. Maka kalau kita melihat ya kepada sederhana saja ya orang-orang yang mendakwahkan dirinya kepada Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana yang dipahami oleh Salaful Ummah itulah diantaranya Itu diantaranya, meskipun juga banyak orang yang Uh, apa namanya Bagaimana penyair mengatakan qul lun yada'i bi waslan bilaila wa lailala la ya, setiap orang mengaku kenal dengan Laila tapi Laila tidak kenal dengan dia artinya dia mengaku bahwa ini bermenhaid ahlu sunnah wal jamaah tapi pada hakikatnya adalah tidak menjalankan sunnah, bahkan sebaliknya jauh dari sunnah. Bagaimana diketahui? Diketahui dengan ilmu. Bagaimana ilmu diketahui? Yaitu dengan belajar. Bagaimana kita bisa mencapainya kalau kita tidak mau belajar? Dan kita mencapainya perlu kesabaran untuk belajar dan belajar. Dan mohon kepada Allah, tidak terpengaruh dengan siapapun. Mohon kepada Allah. وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Orang yang sungguh-sungguh dijalankan, dikata Allah, pasti kami akan tunjukkan kepada jalan tersebut. Demikian. Taip, kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wa Dengan siapa di mana? Dengan Giyasril di Bekasi. Ya. Silahkan Pak Giyasril. Saya mau tanya. Saya pekerja malam. Ya, Pak. Jadi dari jam 6 sampai katakanlah mau subuh gitu. Ya. Nah, saya mau bertanya kalau solat tahajud. Sedangkan saya tidak tidur sama sekali. Boleh nggak itu kata ya, ulama saya? Ia. Itu saja bapak. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Boleh nggak apa apa pak. Ya kita misalkan solat kiamulail tanpa tidur tu boleh. Ya boleh. Meskipun sebagian ulama memberikan keutamaan setelah tidur. Ya. Namun boleh. Ya bahkan bagi seseorang yang biasa solat witir. Ya. Kemudian dia capek. Ya kalau dia tidur apa namanya? eh uh, hawa tiratul terlalui dan terlewati maka sebelum tidur dia lakukan salat witir tersebut boleh jawabannya. Baik. Iya, saat kita angkat kembali dari hmm. pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sat, uh, bagaimana atau adakah tanda-tanda atau rasa hati bahwa orang yang bertobat kepada Allah, taubatnya diterima oleh Allah? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kita diterima, asalkan kita bertobat dengan tobat yang nasua. Tubuh ilallah tahu beternasua. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang nasua, ya. tobat yang benar-benar kita tobat kepada Allah Swt. Ya. Dan kita harus subudon itu diterima. Ya. Jangan sampai kita subudon, apakah tidak diterima? Ya, kalau kita sudah melakukan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama Sebagaimana penjelasan al-imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam riayabus salihin Ya, ya saya, saya ulang Ditambah oleh saya Muhammad bin sallallahu alaihi min Pertama ikhlas Karena Allah Bukan dia berhenti mencuri karena takut ditangkap polisi ya. Kemudian adalah al iqla Al-an-nadam Yaitu menyesal Bukan malah bangga dengan perbuatan dosanya kemudian al ikla yaitu meninggalkan perbuatan tersebut, tidak melakukan kembali, al azmu yaitu berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa tersebut. Yang kelima kalau berkenaan dengan uh, hakul adam, hak-hak ya, anak adam dikembalikan. Maka kalau sudah terpenuhi semua, yakin bahwa tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Demikian. Type mungkin satu penevankan kembali, kita angkat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Muhammad Pak. Di mana Pak Muhammad? Di Alenteng ah, Agung. Aiyah, silakan Pak. Iya begini Ustaz. Ya, tadi ya. saya dengar Antum uh, membahas tentang rezeki orang yang berbuat dosa itu akan terhalang. Iya. <tuh> Maka kalau uh, yang saya butuhkan itu hadisnya mana? Iya. Kemudian bagaimana dengan Tifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Maha maharohman yeah. Yang mana terkandung di dalamnya yeah. kasih sayang Allah itu Mencakup rezeki di dalamnya Terbaik termasuk orang-orang fujar mm. Maupun orang-orang yang mm. yeah. Dan Yang kedua Kalau kita lihat Orang-orang kafir yeah. Sekarang ini mereka Tentu orang yang paling durjana Di muka bumi ini yeah. Tapi kenapa kenyataannya mereka lebih maju Dari sisi ekonomi mm. dibanding kita Seorang muslim mungkin ya. pertanyaanku mohon menjelaskan tentang lawaran. Iya, oh iya, kum. Barakallahu ya. ya. Barakallah, ya. Adapun hadis yang mengatakan dan menyatakan bahawa perbuatan dosa itu uh, akan menghalangi orang dari rezeki adalah hadis dari Sauban radhiyallahu taala Nabi sallallahu bersabda la yaruddu al-qadar illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umr illa al Wainnal Radul la yuhramu rizku bi dzambi yusyibuhu rawahul hakim wabnu Majah whasanahu Al Albani. Tidaklah bisa menolak takdir kecuali dengan doa dan tidak bisa menambah umur kecuali perbuatan baik dan sesungguhnya seseorang tak akan terhalang dari rizki karena perbuatan dosa yang dia lakukan dan rizki di sini tentu saja tidak hanya terbatas kepada harta. Ya semua kebaikan dari Allah adalah rezeki Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang kafir? Maka itu allah merupakan istidroj, ya istidroj dan disebut oleh Muhammad bin Salawu bahwa setiap mereka itu apa namanya ee, menikmati ya, apa yang telah diberikan oleh Allah maka dosanya semakin bertambah dan seandainya ya dunia ini apa namanya sangat mulia, ya, maka e, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir demikian ya. Seandainya dunia ini lebih mulia daripada seekor nyamuk, maka tidak akan diberikan kepada orang-orang kafir. Maka yang menjadi orang kafir merupakan istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi luluh yang nantinya akan menjadi dosa ya ber, semakin bertambah semakin menikmati, menikmati itu semakin bertambah dosanya sebagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shaladusaimin Allahu a'lamu shawab. Baik Ustaz, mungkin uh, ini terakhir dan sebagai kesimpulan kajian kita hari ini Fadl Ustaz. Iya. Pertama, kesimpulan dari kajian kita hari ini makna istighfar saya ulang yaitu wakaatul syarridunub ma'asatriha. Makna istighfar adalah Tolabul maufirah meminta ampunan dan magfirah adalah wiqayatu syarrid dunub yaitu melindungi diri atau apa namanya menghindari diri dari uh, akibat buruk perbuatan dosa yang terlakukan dan juga ma'asatriha dihapusnya perbuatan dosa itu ini makna al-istighfar wal makna al-magfirah kemudian yang kedua banyak ayat-ayat yang menunjukkan pujian Allah kepada orang beristighfar dan perintah Allah kepada orang beristighfar Kemudian yang ketiga adalah manusia ini kullu bani adam khata', setiap manusia pasti berbuat salah wa khairul huttain at-tawwabun dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang minta ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting untuk kita ketahui orang-orang ya, sekarang ini ya, kita, saya dan semuanya menganggap dosa ini ya pada zaman sekarang ini kita berada di zaman fitnah itu ringan sementara yang ringan dianggap kita itu adalah berat di masa sahabat Di masa Rasulullah SAW Sebagaimana perkataan Anas ya Bahwa kalian akan melakukan suatu amalan yang ang kalian anggap Lebih uh, apa namanya tipis, lebih ringan daripada rambut Namun kami menganggapnya sebagai perkara yang membinasakan Dan kita bisa lihat sekarang perbuatan dosa seperti itu Allah Alam InsyaAllah pada kesempatan berikutnya Kita akan bahas akibat perbuatan dosa Allah Alam